4. Він увійшов у світ, як більшість новонароджених, із криком. Світ довкола був безформленим хаосом. Перше, що він побачив, розплющивши очі, було щось, що схилилося над ним і робило дивні звуки. Це лякало. Раптом потвора зникла, залишаючи за собою шлейф дивних звуків. Він закричав. «Спробував поворушитися. Марну!» Знову закричав. Наблизилася нова форма. Він ґрунтуючись на попередньому досвіді, загорлав від страху і спробував утекти. Форма рушила, видавши звук. Ясність. Немов на свідомість начепили коригувальні лінзи. Усе стало на свої місця, наче за допомогою чарівної палички. Довколишнє залишалося незнайомим, проте на було сенсу. Він знав це, незважаючи на те, що як і раніше нічого не міг ані ідентифікувати, ані назвати, хоча усе, що навкруги, мало назви. Якась частина мозку ожила, готова іменувати, але була неспроможна це зробити. Цілий сесій висів на кінчику язика. «Ти це сприймаєш?» – запитала форма, особа, що схилилася над ним. Він усвідомив, що сприймає. Розпочув запитання, хоча жодного звуку не було промовлено. Запитання просто з'явилось у голові. Він не зрозумів, як це усвідомив, чи як це сталося. Не знав і як відповісти. Він розтулив рота, намагаючись відповісти. «Не так», – мовила особа перед ним. «Спробуй надіслати мені відповідь. Це набагато швидше, ніж говорити. Саме так ми спілкуємось один з одним. Ось так». У голові виникли інструкції. Більше, ніж інструкції – усвідомлення того, що всьому незрозумілому буде надано пояснення, визначення та все поміщено у контекст. Поки він міркував, то відчув, як інструкції розростаються – Окремі поняття та ідеї розгалуджуються на стежини, відшукуючи власні означення задля створення моделі, якою він зможе користуватися. Нарешті усе злилося в цілісну велику ідею – гаштальт, і це допомогло йому відповісти. Він відчував, як у середині росте спонука відповісти цій особі. Мозок, відчуваючи це, запропонував кілька варіантів можливих відповідей. Кожна, згідно з інструкціями, розпакувалася, пропонуючи своє пояснення та контекст а заразом і слушну відповідь. Увесь процес зайняв трохи менше п'яти секунд. «Я сприймаю вас». Нарешті відповів він. «Чудово», – мовила особа перед ним. «Мене звати Джуді Кюрі». «Привіт, Джуді». Привітався він, тільки но мозок розпакував концепцію імен та протоколи відповідей тим, хто пропонує імена як ідентифікатори. Він спробував назвати своє ім'я, але поле виявилося порожнім. Раптом зніяковів. Кюрі посміхнулася. Важко вам пригадати власне ім'я? спитала вона. Так, відповів він. Це тому, що у тебе його немає, пояснила Кюрі. Хочеш дізнатися? Будь ласка, сказав він. Тебе звуть Джаред Дірак, відповіла Кюрі. Джаред відчув, як у голові розпаковується ім'я. Біблейський Яред розкрилася директорія Біблійскі, яка привела до визначення книга та Біблія, котору він не став читати. Оскільки, згідно з відчуттям, на це пішло би значно більше секунд. Син Малалейла і батько Енуха. Також привідник єредитів з книги Мормона. Ще одна директорія лишилася нерозпакованою. Означення – нащадок. Дайм мав кілька значень, більшість яких була пов'язана з ім'ям Поля Дірака, вченого. Джаред устиг розпакувати значення імен та умови їх отримання. Він повернувся до Кюрі. «Я нащадок Поля Дірака?» – запитав. «Ні» відповіла Кюрі. Твоє ім'я випадково вибрано з бази даних. Але моє ім'я означає нащадок, зауважив Джаред, а прізвище – це фамільна назва. Навіть у справжньонароджених імена зазвичай нічого не означають, сказала Кюрі. А у нас і прізвище нічого не значить. Не куперсайся у своєму імені Джареди. Джаред мить задумався, даючи час розпакуватися новим поняттям. Одне з них – справжньонароджений – наполегливо відмовлялося розгортатися. Джаред зробив ментальну позначку дослідити це питання досконаліше, а поки зосередився на поточному. Я збентежений. Нарешті видав він. Кюрі посміхнулася. «Спочатку ми всі відчували збентеженість». «Допоможи мені це подолати», – попросив Джаред. «Обов'язково», – відповіла Кюрі. «Але ненадовго. Джаред, ти з'явився у світ поза серією, тож твої товариші по тренуванню на два дні попереду. Тобі треба якнайшвидше їх наздогнати». Інакше виникне затримка в розвитку, яку важко буде подолати. Я розкажу тобі усе, що зможу, поки перепроваджуватиму до побратимів. А вони вже заповнять порожнечим. А зараз давай вибиратися з ясел. Подивимося, чи здатний ти ходити так само гарно, як і мислити. Поняття «ходити» розпакувало директорію, і обмеження, що утримували Джареда в яслах, розтанули. Зібравшися з духом, Джаред нахилився, посунувся і виліз із ясел. Поставив ноги на підлогу. «Один маленький крок для людини», – сказала Кюрі. Джаред був здивований глибинним сенсом цієї простої фрази, коли та розпакувалась у голові. «Насамперед тобі треба засвоїти», – інструктувала Кюрі, поки вони з Джаредом йшли через станцію «Фенікс». «Таку істину. Те, що ти думаєш, що думаєш сам, є помилкою». Першим імпульсом Джареда було бажання сказати «я не розумію», але він утримався, інтуїтивно вперше зрозумівши, що у найближчому майбутньому так відповідати йому доведеться на більшість речей. Натомість він вимовив. «Поясни, будь ласка. Ти новонароджений», – почала Кюрі. «Твій мозок, справжній мозок, геть чисто вільний від будь-якого досвіду та умінь. Замість нього джерелом знань та інформації є комп'ютер у середині твоєї голови, який називають розумником. І ось те, що тобі здається зрозумілим, насправді обробляє розумник і тобі повертає у вигляді, який ти здатен зрозуміти». Це саме та штука, яка пропонує варіанти реакцій та відповідей. Обережно, люди!» Курі оминула кубку солдатів КСО, які зупинилися посередині проходу. Джаред вильнув разом із нею. «Але у мене відчуття, що я знаю так багато», – мовив він. Тобто, немов колись це знав, а потім забув. «Ще до народження розумник упорядкував твій мозок», – пояснила Курі. «Комп'ютер допомагає напрацювати нейронні зв'язки, які є загальними для всіх людей» і готує твій мозок для швидкого навчання та швидкого опрацювання інформації. Саме тому, що комп'ютер підготував тебе до навчання, ти й відчуваєш, наче тобі все знайомо. Першого місяця життя усе виглядає немов дежавю, а згодом твій справжній досвід відкладатиметься у власний мозок, і тоді ти припиниш використовувати розумника як милицю. Саме завдяки тому, що ми такі, ми здатні збирати та опрацьовувати інформацію, а також її засвоювати, набагато швидше за справжньонароджених». Джаред зупинився частково для того, щоб музик міг розпакувати та переварити слова «кюрі», частково через дещо інше. Кюрі, помітивши, що він відстав, також зупинилася. «Що таке?» – спитала. «Уже вдруге ти вживаєш цей термін – справжньонароджений. Я не розумію, що він означає». «Його в твоєму розумнику нема», – пояснила Кюрі, поновлюючи ходу. Вона вказала на інших солдатів, які траплялися на шляху. Ось справжні народжені. Це люди, які народилися немовлятами і витратили роки, щоби подорослішати. Навіть 16-річні непевне і не знають того, що вже знаєш ти, а тобі відроду лише 16 хвилин. На мій погляд, цей засіб є страшенно неефективним, але саме так відбувається у природі і усі чомусь вважають, що це здорово. «Ти сама так не вважаєш?» – запитав Джаред. «Я вважаю це не добрим чи поганим, а лише неефективним», – мовила Кюрі. «Я така сама, жива, як і вони. Насправді термін «справжньонароджений» є помилковим, адже ми також народилися по-справжньому. Ми народжуємося, живемо, вмираємо, усе те ж саме. Але ми інші», – зауважив Джаред. Кюрі обернулась. «Так», – сказала, – «інші. Нас створили кращими фізично та ментально. Ми рухаємося швидше, думаємо швидше, ми навіть розмовляємо швидше за них. «Коли вперше заговориш із справжньонародженим, ти відчуєш, немов розмовляєш, на зниженій швидкості. Ось дивися». Кюрі зупинилася, зробивши вигляд, немов заблукала, і поплескала по плечу солдата, який проходив мимо. «Вибачте», – звернулася вона до нього, Мені сказали, що на цьому рівні є буфет, де готують чудові гамбургери, але я ніяк не можу його знайти. Не підкажете?» Кюрі говорила голосом, котрий був достатньо точним відображенням того голосу, який Джаред чув у своїй голові але набагато повільнішим, настільки повільним, що на частку секунди Джаред навіть подумав, що не все розуміє. Звісно, відповів солдат, місце, про яке ви питаєте, за кілька сотень ярдів звідси. Просто йдіть далі в цьому напрямку і обов'язково упритися в нього. Це перший заклад, який вам трапиться. Чудово, дякую, сказала Кюрі і рушила далі. Розумієш, про що я кажу? – звернулася до Джарета. Вони, наче, прибацані якісь. Джаред неуважно кивнув. У його мозку розгорталося поняття «гамбургер», яке привело до семантичного поля їжа та спричинило нове відчуття. «Здається, я зголоднів», – сповістив він. «Пізніше», – відказала Кюрі. «Поїсі зі своїми побратимами. Це частина тренування зі встановлення зв'язків. Ви багато чого робитимете разом». «А де твої побратими?» – спитав Джаред. «Кометне питання», – вигукнулася Кюрі. «Не зустрічала їх багато років». Ти рідко бачитимеш своїх товаришів після закінчення тренувального курсу. Тебе скерують туди, де того моменту буде потреба, і вже на місці інтегруватимешся і своїм відділенням та взводом. На даний момент мене інтегрували в один із взводів спеціальних сил, які займаються вивантаженням народжених солдатів. Джаред розпакував термін інтеграція, проте виявилося, що він з трудом його розуміє. Спробував заглибитися, щоб з'ясувати, але хід думок перервала кюрі яка би зупину базікала. На жаль, ти опинишся в невигідному становищі порівняно з рештою товаришів. Вони прокинулись інтегрованими і вже звикли один до одного. Може знадобитися кілька днів, щоб і ті звикли до тебе. Але для цього тебе мали вивантажити та інтегрувати разом із ними. Чому так не зробили? – спитав Джаред. Ось ми й прийшли. – оголосила Кюрі, зупиняючись перед дверима. – Що там? – поцікавився Джаред. – Кімната відпочинку пілотів-шатлів. – пояснила Кюрі. – Пора тобі прокататися. Заходь. У приміщенні сиділи троє пілотів, вони грали в покер. – Мені потрібен лейтенант Клауд, – сказала Кюрі голосом. – Він той, кому саме зараз надирають задницю. Мов один з пілотів і кинув на кін фішку. – Піднімаю на десять. – До того ж найжорстокішим чином, – додав інший офіцер і також кинув фішку. – Приймаю ставку. Ваші глузливі підколювання були б набагато боліснішими, якби ми грали на справжні гроші. Відгукнувся третій, який методом винятку, напевне, і був лейтенантом Клаудом. Він кинув на кін три фішки. Приймаю ваші жалюгідні десять і підіймаю на двадцять. Ось сам один з недоліків туру до пекла за системою он-інклюзів, мовив перший пілот. Коли усе сплачено, навіщо видавати гроші на руки? Приймаю. Якби знав, що доведеться гарувати наклятих соціалістів, «Ніколи б не підписав той контракт», – зауважив другий. «Приймаю». «Що ж, тоді на додачу до природної дурості, ви були б уже мертвими, чи не так?» – сказав Клауд. «І вони ще потякують про відчуження від результатів праці. Тоді би ви нас відчужили від усього. А заразом від кількох сотень доларів, які б ви просрали у цій грі». Він розкрив карти і поклав на стіл. «Дивіться і ридайте. Очі змії і трістся сніговиків». Твою ж мать. скрикнув перший пілот. Дякую богові за Карла Маркса, вторив другий. У перша в історії його поминають за покерним столом, хмикнув Клауд, можеш пишатися. Я й пишаюся. відгукнувся пілот. Тільки не кажи моїй мамці, це розіб'є її тихаське серце. Заберу секрет зі собою до могили, мовив Клауд. «Лейтенанти Клауд, втрутилася Кюрі, непогано було відчалити ще у цьому сторіччі. Вибачте, лейтенанте, мовив Клауд. Я мав закінчити цей ритуал із приниженнями. Сподіваюся на ваше розуміння. Якщо чесно, не зовсім второпала, промовила кюрі кивнула на Джареда. Цього рекрута треба доставити у кемп Карсон. Ви вже мали отримати відповідні накази та дозволи. Напевно, сказав Клауд і замовк на мить, звіряючись із розумником. Так, бачу. Здається, мій шатл уже підготували й заправили. Зараз завантажу план польоту і можемо відчалювати. Він поглянув на Джареда. У тебе є щось, окрім самого себе? Джаред озирнувся на Кюрі, та заперечно похитала головою. Нічого, відповів він. Було доволі хвилююче почути звук власного голосу вперше у житті. Його також вразило, наскільки повільно формуються слова. Він гостро відчув рух язика на гортані, і це викликало легкий напад нудоти. Клад, простеживши за німим діалогом між Джаредом та Кюрі, вказав на стілець. Зрозуміло. Тоді присядь, приятелю, дай мені хвилинку. Джаред поглянув на Кюрі. І що далі? Лейтенант Клауд доставить тебе на Фенікс, у Кемт Карсон, де ти приєднаєшся до товаришів по навчанню, відповіла Кюрі. Вони обігнали тебе на кілька днів, але навчальний курс спочатку складається майже суто з інтегрування один з одним і стабілізації особистості. Тож справжнє тренування ти не прогавив. А де будеш ти? – спитав Джаред. Я буду тут, відповіла Кюрі. «А де ти думав, я буду?» «Не знаю», – відповів Джаред. «Мені страшно. Я не знаю нікого, крім тебе». «Заспокойся», – передала Кюрі, і Джаред відчув емоційну хвилю, що йшла від неї. Його розумник опрацював нове відчуття і розпакував поняття співпереживання. «За кілька годин ти інтегруєшся зі своїми товаришами, і все внормується. Усе стане на свої місця». «Гаразд», – невпевнено погодився Джаред. «Бувай, Джареда Дірак, надіслала кюрі і, повернувшись, усміхнулася на прощання. Джари деякий час відчував її присутність у своєму мозку, допоки, немов раптом скопившись, курі, не вимкнула зв'язок. Джарет спіймав себе на тому, що знову повертається до того короткого проміжку часу, який вони провели разом, і розпакував у розумнику поняття «пам'ять». Воно спровокувало нову емоцію, і тоді розумник розпакував для нього поняття «захопливий». «Послухай, можна поставити тобі запитання?» Спитав Клауд Джареда, коли шатал почав спускатися на поверхню Фенікса. Джаред задумався над питанням, над неоднозначністю його структури, яка допускала множинність тлумачень. І з одного боку Клауд поставив питання так, немов сам на нього відповів. Очевидно, він був спроможний запитати будь-що. Розумник Джареда запропонував пояснення, і Джаред погодився, що це, ймовірно, не є правильною інтерпретацією питання. Клауд беззаперечно розумів, що технічно він спроможний ставити питання, бо навіть якщо раніше цього не робив, то зробить це зараз. Поки розумник розпаковував і сортував для нього додаткові тлумачення, Джаред спіймав себе на думці, що одного дня сам вибиратиме правильні значення, не удаючись до нескінченних розпаковань. Він прийшов у цей світ і отримав свідомість трохи більше години тому і вже відчував себе втомленим. Джаред ламав голову над питанням і через проміжок часу, що здався йому довгим, але, очевидно, був неістотним для пілота, ризикнув видати відповідь, яку вважав найадекватнішою, враховуючи контекст. «Так», – відповів Джаред. «Ти із спеціальних сил, правильно?» – спитав Клауд. «Так», – повторив Джаред. «І якого ти віку?» На даний момент, – уточнив Джаред. «Ну, звісно», – відгукнувся Клауд. Розумник проінформував Джареда, що у нього є внутрішній хронометр, і надав до нього доступ. «Сімдесят один», – відповів Джаред. Клауд дозернувся. «Сімдесят один рік? Забагато для спецназівся, зважаючи на те, що про вас розказують». «Ні, не сімдесят один рік», – поправив Джаред. «Сімдесят одна хвилина». «Срань, господня», – присвиснув Клауд. «Серйозно?» Знадобився деякий час, щоб з'ясувати тонкості значення. «Цілком», – підтвердив нарешті Джаред. Дідько, як дивно», – протягнув Клауд. «Чому?» – спитав Джаред. Клауд розкрив рота, а потім столив і поглянув на Джареда. «Не думаю, що ти це зрозумієш, але для більшості людей виглядає дивним вести бесіду з людиною, якій трохи більше години від роду. Та що казати, тебе навіть на світі не було, коли я сів грати в покер. У твоєму віці більшість людей тільки вчиться дихати самостійно і гадати під себе». Джаред звірився з розумником. «Саме зараз я і виконую одну з цих дій», – мовив. Клауд видав короткий смішок. «Ну, перше чую жарт від одного з ваших», – Джаред обдумав сказане. «А це не жарт. Я насправді роблю одну з цих дій. Щиро сподіваюся, що йдеться про дихання». «Саме так», – підтвердив Джаред. «Тоді все в порядку», – мовив Клауд і знову хмикнув. На мить мені здалося, що я натрапив на солдата спецназівця з почуттям гумору. Вибачте». «Та не вибачайся ти заради Бога», – вигукнув Клауд. «Тобі година віку». Люди доживають до ста років, але так і не розвивають почуття гумору. До слова, одна з моїх дружин прожила більшу частину нашого подружнього життя, і я ні разу не посміхнулася. А у тебе є відмазка, що ти щойно народився. У неї такої відмазки не було. Джаред задумався. Може це тому, що жарти не були веселими? Ось бачиш, відгукнувся Клауд, ти так і вмієш жартувати. А тобі лише 71 хвилина відроду. 73, поправив Джаред. Ну як тобі усе це? «Що усе це?» «Ну це!» – Клауд зробив широкий жест рукою. «Життя, всесвіт, та все інше. Самотню!» – відповів Джаред. «Ха, швидко ти Петров. «А чому ви вважаєте, що солдати спеціальних сил позбавлені почуття гумору?» – спитав Джаред. «Хм, не стверджую, що це неможливо!» – відповів Клауд. «Але я такого не зустрічав. Наприклад, твоя подруга на станції «Фенікс», білявка в «Я рік витратив намагаючись її розсмішити». Бачу, міс Кюрі, щоразу, коли треба доправити чергову шарагу ваших спецпризначенців до Кемп Карсона. Поки що все марно. Гаразд, може, справа в ній, але від часу, часу я намагаюся розмішити тих солдатів спеціальних сил, яких перевожу на планету чи назад. Результат – нуль. Може, ви і справді не комедний? – припустив Джаред. Знову ти із своїми жартами, – мовив Клауд. Ні, насправді я міркував над цим. Проте у мене нема жодних проблем із звичайними солдатами, Принаймні, з більшістю з них. Звичайні солдати, звісно, мало спілкуються з вашими спецпризначенцями. Але ті, кому доводилося це, в один голос твердять, що у вас нульове почуття гумору. Моє припущення – це, мабуть, через те, що ви народжуєтесь одразу дорослими. А почуття гумору потребує часу і практики. «Розкажіть мені якийсь анекдот», – попросив Джаред. «Ти серйозно?» – здивувався Клауд. «Так», – відповів Джаред. «Будь ласка, хочу почути анекдот». «Тепер треба ламати голову, аби пригадати щось», – буркнув Клауд і на хвильку замислився. «Гаразд, є один. Гадаю, тобі невідомо, хто такий Шерлок Голмс?» «Уже відомо». Після секундної паузи відповів Джаред. «Ти щойно зробив жахливу річ», – пробурмотів Клауд. «Ну, гаразд, слухай». Якось Шерлок Голмс разом зі своїм друзякою Ватсоном поїхали з ночівлею на природу. Розклали багаття і відкуркували пляшку вина. Підсмажили зафір усе чин-чином. Тоді уляглися спати. Раптом серед ночі Голмс прокидається і будуть Ватсона. Ватсона, каже, подивися на небо і скажи, що ти бачиш. Ватсон відповідає, я бачу зірки. І що це має означати, питає Голмс. Ватсон починає перелічувати різне, що, мовляв, на небі мільйони зірок, типу це безхмарне небо, обіцяє гарну погоду, що велич космосу є доказом всесилля Бога та іншу байду. Закінчивши, повертається до Голмса. «А що вам, каже, вид зоряного неба?» І Гомс відповідає. «Те, що якийсь мерзутник посупив наш намет». Клауд вичікувально подивився на Джареда, а коли побачив, що той розгублено витріщився у відповідь, насупився. «Ти не в'їхав». «Чому це в'їхав?» – заперечив Джаред. «Але це не смішно. Ну, хтось насправді посупив їхній намет». Клауд десь секунду дивився на Джареда, потім розсміявся. «Може, я і насправді не жартівник, але ти стопудово кумедний я для цього нічого не робив, запевнав його Джаред. І в цьому твоя чарівність? – відізвався Клауд. Гаразд, входимо в атмосферу. Давай поки відкладемо жарти на бік, а я сфокусуюся на тому, щоби доставити нас на місце цілими та здоровими. Клауд залишив Джареда на бетонці космопорту Кем Карсона. Вони знають, що ти прибув. Хтось прийде тебе забрати. Просто стій тут і чекай. Так і зроблю, – відповів Джаред. Дякую за політ і жарти. На здоров'я хоча перше, здається, було кориснішим. Клауд простягнув руку. Розумник Джареда розпакував процедуру рукостискання, і Джаред простягнув руку у відповідь. Вони потиснули один одному правиці. «Тепер ти знаєш, як тиснути руку», – сміхнувся Клауд. «Це справжнє мистецтво. Хай щастить тобі, діраку. Якщо після навчання мені випаде вести тебе знов, обміняємося парочкою анекдотів. Буду радий. А ще краще вивчи кілька. Не одному ж мені весь час віддаватися». «Дивися, до нас хтось човгає. Думає по твою душу. Бувай, Джареде. Тримайся подалі від крадіїв наметів». І Клауд повернувся до шатла, щоб підготувати його до відльоту. Джаред зробив кілька кроків на зустріч людині, яка наближалася. «Джаред Дірак?» – спитав чоловік. «Так», – відповів Дірак. «Я Габріель Браге», – відрекомендувався чоловік. «Я інструктор, приписаний до вашого тренувального відділення. Ідемо зі мною. Пора знайомитися з товаришами по навчанню Наблизившись до Джареда, Браге розвернувся і швидко попрямував у напрямку тренувального табору. Джаред поспішив слідом. «Я бачив, як ти розмовляв з пілотом», – сказав Браге на ходу. «Що ви обговорювали?» – він розповідав анекдоти. І відповів Джаред. А ще сказав, більшість людей вважає, що солдати спеціальних сил не мають почуття гумору. Більшість людей взагалі нічого не знають про спеціальні сили, – зауважив Браге. «Слухай, діраку, надалі такого не роби». Ти лише підливаєш олії у вогонь. Коли народжені кажуть, що спецпризначенці не мають почуття гумору, вони цим намагаються образити нас. натякаючи що в нас менше людяності, ніж у них. Без почуття гумору ми стаємо схожими на роботів-андроїдів, яких збудували на потіху собі. Для них ми просто чергові бездушні автомати, поруч з якими вони відчувають себе вищими істотами. Не треба давати їм нагоди знущатися з нас. Після того, як розумник розпакував усі поняття тиради Браге. Джаред пригадав свою розмову з Клаудом. Відчуття, що той ставить себе вище за Джареда, у нього не виникло. Разом з тим Джаред мав визнати, що у цьому світі він пробув якихось кілька годин і все ще багато чого не знає. Однак відчув деякий дисонанс між словами Браги та власним досвідом, хоча б яким невеликим той був. Він насмілився запитати. «Скажіть, а солдати спеціальних сил мають почуття гумору?» «Звісно, мають, дюраку». – відповів Браги, побіжно оглянувшись. – Будь-яка людина його має. Але у нас воно інше, не таке, як у них. Розкажи, що почув від пілота. – Гаразд. І Джаред переказав анекдот про Шерлока Голмса. – Бачиш, наскільки це безглуздо, – мовив Браги. Ватсон сам не здогадався, що намет зник. У цьому-то й біда з гумором справжньонароджених. Він ґрунтується на припущенні, що один з персонажів – повний ідіот. Отже, нічого ганебного, якщо такого почуття гумору нема. Браге вихлюпнув хвилю роздратування. Джаред не розвивав цю тему. Натомість запитав А тут усі зі спеціальних сил. Так, відповів Браге. Кем Карсон є одним із двох тренувальних таборів спеціальних сил і єдиною базою такого роду на Феніксі. Бачиш, табір з усіх боків оточений лісом, Браге вказав на край табору, де дерева, завезені із землі, боролися за домінування з багатою місцевою флорою. Звідси до найближчої цивілізації не менше 600 кліків. «Чому так?» – спитав Джаред, пригадавши попередні слова Браге стосовно справжньонароджених. «Ми намагаємося триматися від них якомога далі. «Це вони намагаються триматися від нас подалі», – відповів Браген. «Підготовка спецпризначенців не схожа на підготовку справжньонароджених, і ми не хочемо відволікатися на непроханих гостей з регулярних КСО чи цивільних, які можуть хибно трактувати побачене тут. Для усіх краще, щоб нам дали спокій і можливість тренуватися так, як ми звикли. «Наскільки розумію, я відстаю у навчанні», – спитав Джаред. «Тільки в інтеграції», – відповів Браге. «Тренування починаються завтра, але інтеграція також важлива. Без неї ти не зможеш тренуватися». «Яким чином я маю інтегруватися?» – поцікавився Джаред. «Спочатку познайомишся з товаришами по навчанню». Браге зупинився біля дверей невеличкої казарми. «Ми прийшли. Я попередив, що ти тут, на тебе чекають». Відчинивши двері, Браге пропустив Джареда всер Внутрішнє умеболювання солдатської казарми мало змінилося за останні кілька століть. По боках приміщення одне навпроти одного вишукувалися по вісім ліжок. Між ними у проході стояли і сиділи 15 юнаків та дівчат. Усі при появі Джареда витріщилися на нього. Відчувши на собі загальну вагу, він розгубився. Для пояснення нового відчуття розумник розпакував поняття бентеження. Джаред відчував потребу привітати побратимів, але раптом зрозумів, що не знає, як звернутися через розумника одночасно до більш як однієї персони. Майже водночас він пригадав, що можна просто розкрити рота і заговорити. Складнощі комунікації загнали його в глухий кут. Привіт. Нарешті промовив він. Дехто з майбутніх товаришів по навчанню посміхнувся, почувши таку примітивну форму комунікації. На привітання ніхто не відповів. Здається, початок не найвдаліший. Звернувся Джаред Добраги. «Вони привітаються, тільки на ти інтегруєшся», – пояснив той. «І коли це станеться?» – спитав Джаред. «Зараз», – відповів Браги та під'єднав Джареда до групи. На якусь мить Джаред відчув легке здивування. Розумник сповістив, що Браги як безпосередній командир Джареда має обмежений доступ до його розумника, а потім ця інформація поступилася місцем дивному відчуттю, немов в голову проникли відразу 15 людей, а він сам опинився в головах одразу 15 ох Неконтрольований потік інформації заполонив мозок Джареда, коли 15 історій життя виплеснулись у нього, а його власний скупий досвід рушив у 15 напрямках. Привітання та представлення виявилися зайвими і поверховими. За хвильку Джаред уже знав та відчував усе, що мав знати про цих незнайомців, які миттєво стали такими близькими, наскільки близькими можуть бути людські істоти. На щастя, ті 15 історій життя виявилися надзвичайно короткими. Джаред зомлів. «Комедно», – почув Джаред. Майже відразу він упізнав, що це зауваження походить від Брайана Міхелсона, хоча раніше вони ніколи не спілкувалися. «Сподіваюся, це не стане його звичкою», – інший голос у голові. Стів Сіборг. «Дайте людині спокій», – пролунав третій голос. «Він народився неінтегрованим. Забагато інформації для першого разу. Давайте піднімемо його з підлоги. Сара Полінг. Джаред розплющив очі. Полінг присіла поруч. Браги та інші курсанти стояли над ним напівколом. Зі мною все гаразд. Джаред надіслав повідомлення загальним каналом зв'язку, який охоплював і Браги. Це сталося природно, як складова процесу інтеграції. Я не був до такого готовий і не знав, як упоратися. Тепер знаю. Друзі відгукнулися строкатим спектром емоцій, які, подібно до аури, були різними. Стурбованість, невпевненість, роздратування, байдужість, радість. Джаред відстежив емоцію радості аж до першого джерела. Радість з Полінг реєструвалася не тільки за аурою, а й за дивною посмішкою на її обличчі. «Гаразд, могло бути гірше», – мовила Полінг. Вона підвелась, а потім простягнула руку. «Підіймайся», – Джаред схопив руку і підвівся. «Осаре появився улюбленець», – мовив Сіборг. І це викликало імпульси веселощів у декого з курсантів, а також дивні емоційні сплески, котрі Джаред розпізнав як свого роду сміх. «Столипелько, Стіве!» – огризнулася Полінг. «Ти навряд чи знаєш, хто такий улюбленець!» «Це не робить його менш улюбленим!» – зауважив Сіборг. «Це не робить тебе розумнішим!» – парирувала Полінг. «Ніякий я не улюбленець!» – мовив Джаред. І всі знову спрямували погляди на нього. Цього разу присутність 15 людей у голові стала менш лякливою, і він адресував пояснення насамперед Сіборгу. «Сара просто добра до мене, і це не робить мене її домашнім улюбленцем! а і моєю хазяйкою. Це означає лише те, що вона виказала мені люб'язність і допомогла піднятися з підлоги». Сіборг у хмикнув і вийшов з кула, демонструючи намір підшукати собі захопливіше заняття. Кілька курсантів ступили за ним. «Подібне трапляється в усіх навчальних підрозділах». Сара звернулася до Браги. Той посміхнувся. «Ти й гадала, що присутність у голові колег сприятиме порозумінню? Сховатися тут ніде. А от що мене насправді дивує?» Як це досі ніхто не надавав комусь по морді? Зазвичай на цей момент доводиться рознімати курсантів ломиком». Браге звернувся до Джареда. «З тобою все гаразд?» «Нагадаю, що так», – відповів Джаред. «Просто треба ще трохи часу, аби краще розібратись. У мене в голові купа всього, і необхідно розкласти все по полочках. Браге поглянув на Полінг. «Допоможеш йому розібратися?» «Звісно», – посміхнувся Полінг. «Тоб призначаю тебе доглядати за діраком». Завтра починаємо навчання. Простеж за тим, щоби на той час він нас догнав решту. І Браге вийшов з казарми. «Тепер я точно став твоїм улюбленцем», – надіслав Джаред. Хвиля веселощів гринула на нього від Полінг. «Який ти куметний?» «Сьогодні ти друга, хто каже мені це». «Не а знаєш анекдоти?» І Джаред розказав їй про Шерлока Голмса. Дівчина вголос розсміялася.